Histori... Historia nolakoa den jakiteko, agian ibai ertzean, kainaberaren amutik zintzirik dagoen, amuarrainaren hau irekira urbildu beharko nuke, nire belarria. Eta entzun promesari, li eta iruzurari buruz esaten duena. Patxi ezgiaga. Erre ekaitz? Bai, batzukala ibiltzen dira, erre merreka. Erre, zuarekin bai, zerekin gehiago? Hainbat egoerarekin ere erre gaitezke. Kaix eta ongetorri, itzaren ahots, ekaitz eta iratikoikoetxea. etxea teklatson ele der. Eta betkua, ihaltxatez banean ziertatea eta ni garan denborako zua haila birniki laenian ustez hori bera gatenen historia 2008 batean irabazidu iruniriko gutxa literatura saria eta Durangoko Azokarako Pressegoen Elkar Argitaletxeak argitaratua Leire Bargazen Dena Ametsa den Irudipena poema liburua. Gaur esku artean dugu Dena Irudipena den Dena Ametsa den Irudipena liburua. Gaur gurekin izango dugu Leire Bargaz. <tipen> Leirek interrazauntari Hori oh, bera da historia Ekaitz leire da erre proiektu hasi asiberriko kidetako bat, partaidetako bat e, Leire galdetuko du dugu errez Eta leirek lekuko emango dio anerri, aner peritzeri Hori da elkarrekin ari dira, holtzaz holtzaz Sekulako ikuskizuna eskaintzen eta bien artean aletuko dute, erre emanaldia eta Leire Bargasek jakina bere liburuaren berri, emango dugu. Gaurritakan, dena ametsa den irudipena eta erre proiektua, Leire Bargasek eta Aner Peritzekin. Izan ez nadialatzeri berada denen istoya e lua parlinzen gaberria tarian igartza sariak e, bultzatako ale bat gehiago kalean da. <totipos> <totipos> Maiane txoperen ana hiribarrenek urtebetean ondutako lanak argia ikusi du aste honetan. <totipos> Goizean aurkezpena donostian, arratxaldean behasainen. Eh? Gorri, Ezerran, inori. Ekaitzan txezinen, igartza jauregian, ostegunean, maian e, txoperena liburu aurkezten eta beste zenbait ikusentzuleren artean, ba, zuzeu ere bai, jakin minez, maianeri babesa azaltzera eta txalo jotzera merezi duta? Bai hori dazta, e, batetik beti bezala sortzaile guztiei egiten diedan bezala ez, eskertu ez, e, bereien denbora eta gure ureskura jarri eta horrelako gozagiak, eh, z e, Eta bai, eh, ginen irrik atxu ez, e, duela ia urtebete bere proiektua aurkeztu zuenetik eh goanuelako. E, berak aurreratu bezala oraindik tabo izaten jarraitzen duen gai bat jorratu duelako. Sexuerasoak, e, bortxaketak eta hemen kokatu duelako ez da. E, Euskal Herrian askotan pentsatzen dugulako horrelako gertaerak ba, hemendik kanpo ez e, gertatzen dila eta hemen bertan e, gure etxean e, bizilagunarenean e, gure ikasleen etxeetan ez e, bertan. ditugu eta horri bertatik bertara heldu beharzaio hitza jarri idatzi eta irakurtzeko eman ez da ba sufrimendu hori arindu eta errotik moztu daite Okerre doinuz jantzi ñus zuen aurkezpena? Bai, e, proposamen berezi eta polita, ezta? Eh ekarri ziguna. Bere liburuan hainbat aipu agertzen dira, aipu eta kantuzita eta horien aritik aletu zuen eh bere liburuak dakarrena, ezta? Eh azpitik abesti hoiek jarrita abesti horietako hainbat aipu elarazita liburukoak aletzen joan zen, oso modu politean. Saioaren joaren zer esan zenion? Saioaren joaren baino, aurretik, haritxun nintzen e, berarekin izketan, ba, banekilako saioa maituta jende asko urbilduko zitzaioa eta sinaketetan, eta beste zer batzuetan arituko zela, eta aurretik e, lasai eta Solaserako moduan ikusi nuenez, ez, ba, urretik ari nintzen, ba, solasean ez da? E, ea, sortze prozesua nolakoa aizan zuen, gustorak eratu altzen, e, eskerrak eman izkion, e, lehenago esan dudan bezala, ba, egindako lanagatik eta jorratutako gaia horrela jorratzeagatik. Liburu Liburo esku artean dugu, irakurriko dugu, eta laizteer ehingo dugu, elkartezketa harituko gara, solasean berarekin amentsi, itakan, E, entzun diot, irakurri diot Liburuaz gozatu nahi duela Tartetxo batean, proiektu berriren batean Berriro murgildo aurretik Magiane, gozatu Itxasua Ekaits atejoka dugu udaberria. Okerrezpana gorentsa Jose entzun diote bihar Zabalduko dizkiola udaberriak leioak urteari eta iritsi da udaberriko argitalpenen zerrenda ere emanda argitara eta hortze zerrendan Ekaitsgoiko etxearen izena aurrerago izango dugu patxadaz eta lasai datorren berri hortaz itz egiteko baina zer da datorna? Bai, ba, nik ere harriduraz eta pozez, ezta? Eh, haso dut eh berria ta ikustea, ezta? Eh, udaberriak ekarriko dituen libruen artean ba nerea ere hor izango dela, ez? Eh, nere lehenengo liburua, beraz e, orain arte idatzi dudan librurik onena izango dela aurreratuko diet eh Entzulei. Eta bai, balio erantzia jarri diot izenburu eta aforismo liburua izango da ez da? Azken urte hauetan, ba, bertso jarri batera gehien landu dudan generoa da. Aforismoa esaldi laburrak dira, pentsamendua eta hausnarketa e, biltzen duten esaldi laburrak. Itz gutxitan, asko esatea e, dutenak helburu eta hori da ez, e, proposatzen dudana e, gai ezberdinen inguruko bat ausnarketa labur baina mamitsu eta sakon, eta isiluneak ere oparitzen ditune ere liburuak isilune horietan ba, elkarrekin nor bere etxetik, ning neretik egin dudan bestela ba, zuk ere zuretik, hausnartu dezazun proposatzen dizkizudan esaldi eta gaien inguruan. Balio erantzia, balea zuriak argitara emango duena? Aurkezpena martxoaren ogeita marrean, ez da? Bai, martxoaren ogeita marrean izango da aurkezpen ofiziala, esan dezagun, e, donostian eta gerora ba dagoeneko lotuta behasainen, aprilaren ogeita zazpian, arratsaleko zazpietan igartza jauregian, eta aurreratu ba aurkezpen berezia izango dela, ez da? E, Zu izango zeitu Ni balioz eranzten eta biluzten, baina sorpresak ere izango dira, eta nire sormen prozesu eta bizitza eder ederronetan hurbileko ba, lagun izan ditu denak ere, bertan izango dira, beraienetik ematen eta eskintzen. Poesia, narrazioa, eleberria, saiakera itzulpenak, albun ilustratuak, emankor kordatoru da berria, eta joango gara. Joango argia ikusten ari diren, eta argia ikusiko duten ale berriak, aletzen. Zuloek ateak zeharkatzen dituztenean, zubiak eraiki daitezke. Zera, natza, ateak zulatzen ditugunean, zubiak desagertu egin daitezke. Zubiak ate bihurtzen ditugunean, zuloek zertarako balio dute. Zubiak zer dira, zuloz betetako ateak? Eta rainez betuetzen didazu harrua Sinezten duzulako hainbat gau zari nien Leire barga aska iso tangi etorri itakara? iso, eskerrek asko, zerrebea horrengatik. Leire, zenbat galdera egiten dizkiozu, egunean, zeure buruari? Buf, <laughs> eguna denara berakoa da, baina, gehenetan, behar baino gehiago. Bai. Eta pentsa ezaket galdera guztiek ez dutela, erantzuna atzetik non ibiltzen da, leire, erantzun bila? Ba, ezakit, asko lagunengan bilatzen dut, Bai, gero eta konfiantza handiagoa daukat nire lagunen kriterioan eta aien biziperen gan. Eta bestela ba liburuetan egia esan nahiko irtenbide klasikoa da, baina gustu dut e eraginkorra dela. Gutsitan egin deate utz liburuek eta e erantzun bat jasotzeko ez bada ere, behintzat e nola babesa jasotzeko badira bidea beraz ba bai, bi horien artean normalean. Leire, nonetan nola biladitzakegu Harreman sozial e, berriak? E, leire durangarrara, durangon jaioa, bideodate gine du Durango baina orain gutxi, urtebete pare bat urte gazteiz egin zenuen salto, irekitzen dira ere mu berriak, e, eldu xamar, eldu zenion bertxolaritzari, bertxoskolari, irekitzen dira ere mu berriak, nonetan nola biladitzakegu harreman sozial, sare, berriak aberastu gaitzaketenak bertxana modura? Ba, nik uste niri behintzat gehien funtzionatu didala hori e, saletasunetatik jotzeak, ez aterako ba, bertso eskolan aztean egin nuen topo e, nire saletasun antzerakoak zituen jende askorekin, ba, azkenean hor e, itzarekin jolazteko espazioa daukagunez e, horrekiko pasioa sentitzen duen jende asko batzen delako ez eta e, ba hori badabide bat uste dut eta baita ere ba ez horrekin lotutako e, ba gauzetara joateak, ez dakitai parte hartzea edo itzaldietan edo dena delako ala e, oso, oso jende interesgarria ezagutu dut nik horietan eremu horietan zaletasunak partekatzeko aukera daukagun ere mu horietan, errazagoa da? Garen modukoak azaltzea? Ba, nik uste baiet egia esan, e, Edo baintzat, nik baldimald aurretik e, pareko pertsonekin zerbait partekatzen dudalako zentxazioa ba, errazago egiten zait. Nahizem bezalakoa azaltzea, badakidalako, badaukagulako badaukagula aurretik E, lotura bat, ez, eta beti jodezakezu hortik e, bastakit, m agian ez dakizunean zerra zan, edo hasierako e, momentu horietan ez dakizunean nola sortu e, elkarrizketa bat guztionzako interesgarria izango dena ez, ba, ez aturako e, nik baldin badakit pareko ari irakurtzea guztaten zaiole, ba, galde dira zaioket. E, zerra izara irakurtzen. Eta hortik daiteke e, orduak eta orduak ira dituen elkarrizketa bat. Leire, guztiontzat interesgarriaren zerbait esan. E, guztiontzat interesgarriaren zerbait idazteko asmoz zulatzen du horri zuria, leirek? <laughs> ba, e, ostraz, hori ba galdera hon bat. E, berez, Ez, mm, baina oso da nire aldartearen araberakoa, ez, eta segun eta zer adina izan idazten. Poesiarekin enuke ezango. Rosarekin gehiago gertatu zait zaiatzea idazten eta aztea pentsatzen, baina jendeak zer irakurri nahi du eta zer izango da arrakastatxua eta ez tekiz zer, baina e, izan nuen arako fazenaiko e, bortitz bat, baina uste dut pixka bat ingain dala eta Harina izela ikasten, e, berez niri interesatzen zai dana, norbaiti interesatuko zaiola, ez jende guztiari, baina ez dudala behar jende guztiari interesatzea ez, eta agian horrekin ere jolaz dezakedala. Leire, oren gutxientzuten eizun, e, nik garbi nuena da itzarekin jolastu nahi nuela eta besteak beste horregatik egin nuen bertxo mundura e, salto. Anarik ematen du aukera itzarekin jolasegiteko? Bai, bai, bai, bai. Sekulako aukera gainera. Nik uste anari, anari zaleak garen guztiok hori... E, hizituola inbiritan, ez? E, azkenean entzuten daiz berari hitz joko batzuk eta diozu: "Eske hitz joko hau munduko logikoena da, zergaitik ezait ni idiotu berari baino lende." <laughs> baina, bai, ni guste soragarria dela nola bere kanteek dituzten hainbat geruza eta uler daitezkeen eh hainbatera ez berdinetan, baina aldi berean oso sentimendu ustehatzak eh, azaltzen dituzten eta oso era mm Ba, argi eta definitua. Tarteka bildurrekin irakurtzen dugu, lehide? Guri bururatu zaigun hori, guri otu zaigun hori irakurriko otedegun, beste horbeiten liburuan irakurriko otedegun bildurrez? Ba, nik uste baietzen, niri noizait gertatu zait. Agian esaldi bat bururatu edo eta pentsatu, baina hau ziur non baita irakurri dudala eta ez dela nirea, baina nik gero segunetan nola egiten duzun, hori ere aberazgarria dela, ez? Azkenean erreferentziak, eta hori dauzkagu, inork ez du utxetik idazten, eta hori ere interesgarria da, ez? Beste batzuengan zuengan e, influentziak aurkitzea, eta ba halako genealogia bat osatzea guztion lanen bidez. Lagiatu noski, baina... <laughs> bai... Leirek itzekin jolastu nahizuen, e, zenbat egin behar dugu atzera? Goazene umearora edo nera bezalora edo zenbat egin behar dugu atzera eta eta nola hori itzen du leirek e, tikiura? Itzekin jolas egiteko, jolas hori deskubritu zueneko e, tiki gaztetxo gaztetxo ura eta zenbat irainokoa da arrastori zeuregan? Jo, bai, ia esan nik e, aurtsaroko akorduak oso oso Ella usoak ditut baina bai gogoratzen dut eh, amak beti esaten zidala nire doaia nola baiit esateharrenn hitza zela eta eta hori aprobetsatzeko eta erabiltzeko nire alde eta ez galtzeko ez, Baya, izan ere hasi nintzen berba egiten zorzi ba, edo beheratzi hilabete neuskala eta ordutik e naiz isillu <laughs> eta beti kontatzen du didate hori esaten dituela nahiko gauza okurrenteak eta ingurukoak ba, beti harrituta nieratzen suidela eh ba hori nire jarrioarekin eta eh nikuzte pizka bat aurtik datorla amaren aholkua eta horrezkain ba bai beti gustatu izan zait idaztea eztik e, gutunak idazten eskien lagunei edo sea nirei eta istorioak ere ba nikuzte seguro nik lehenengoak idatzeko nituela zikatea ikoalan eta irakaslek irakasleak pultsatuta baina gero ba egunkariak edo egunerokoak edo eh beste, beste harik eta batzuk dirala medioa beti ego naizela zer edo zer idazten jateko berandu den berandu izateko garaiz, ira ganaria tokiznak go do lagorritzen dio mai su di alcerte simulakora baino ez baina alarmaren soinuak ebakoatzeko aukera akordarazi dit. Eta orain ez dezaket burtikken Dena ametsa den irudipena, leire bargasz, elkar arrgtaleletxea. tekoran den, erandu izateko garaiz gure zain dagoen iraganak odola gorritzen Leiren nundu jatorria? Poema bilduma ederronek dena ametsa den irudipena titulupean argia ikusi duen poema bilduma honek nundu jatorria? Ba, dira, nik eh, azken irula urte eta niratztetako poemak horien e, arteko aukerak eta bat, pixka bat, hasi zen, ba ori, nahiko era inkontziente eta organikoan, ez? E, ba, bulka nahiko nik irakurtzen nuelako poesia, eta ateratzen zitzaidan, ba, e, agian beste uneren batean egunerokoak idatziko nituenean, ba, sentimenduak poesiaren bidez, edo po poesia... Dei badaiteke, baina iretzako zen, e, hori, itzene neurtuz ideaztea, eta izan bariko oso kontziente egiten ari nintzen hortaz, ez? eta gero ja kontu nintzen, baina gian hor, ba zegoela asmo bat, ez, e, joan nintzen ni hori gehiago ikasten poesiari buruz, eta e, hartu nuen, ba, e, berrogeialdi, lehenengo berrogeialdiko, mm, keldia el hori parada gisa eh ba ikusteko apur bat aurreko urteetan egindako hori pixka bat garbira pasatzeko eta eh aztertzeko ea basegoen hor zerbait eh koherentea izan sitekeena ez forma bat hartzezakena eta zerrein egin nesaken horrekin ez eta hortik hasi zen gero ba asko aldatu zen eta geitu nizkion beste poema asko, haia azkenengoa haintzuzen ere duela urte da, eta... hola, horrela hasi zen, gero... E, ba hori bidetsoa egin nuen, pixka bat zaiatzen e, zerbait egitea berarekin ez, e, norabait idiztea, eta azkenean ba, iruniria zariaren bidez, ortean handia izan nuen, eta hori bidalin nuen nahiko... Ba, bueno, ikusi nuen bat zegoela, baneukan lan bat baldintzak betetzen zituena, eta ba, bo, guztiz ino zara zen zaiekera ez egitea, baina inongo esperantzarik gabe, gainera ez nion inori ba hori, pidalinu elako nahiko bueno, pidaliko ba, dut, baina ez dut, ezer, e, baina inongo, mm, asmorekin egingo, eta azkenean ba, beira Nola jakintzenuen lehire, sariaren berri duela ilabete inguru edo, alaina agirrearekin ezketan aritu ginen, bera esperoan zen, sariaren berri ditxiko tezen esperoan, jakin da, zegunen bueltan emango zuten sariaren berria ditzera. Ezo mentzen deidik iritsi zuzenean eta zeharka besteren batek zorion du zuen berak zuzenean eh, jakina aurretik. Sorpresa eta zorion handiz Nola jakintzen nuen zuk, Nola iritsi zen? Edo nundik iritsi zen? dei hori jakinarazmen hori? Ba, nik, ba, dio txuten nuen ez errezperuen, eki nena ez noiz aterako zen epaia, ez Eta ningoen ba, irail lehenengo erdia edo izango zen, eta nien bilena intuzuen ere joaten, ba, nik, gidaba atera berri, joaten nire autoaren bila, nire autoa izango zenaren bila, e, gurosoekin, ba, guroso biak autoan aurreko ezerlekuetan, eta ni hatzean, eta iduzi daten, ta, bai, iru niria, ez daki zer, eta ni zer, itxeron, hauzen zen, oza, azintzen gogoratzen, ze, enuen pentsatu ere egin bidalinuenetik iaia, eta azintzen gogoratzen, eta pentsatu nuen e, ezinda, ezindu izan, <laughs> eta hori ba, Ezaz begatuen, ezak ezer, ba, oso pozik noski, eta utzi nuen bukatu zen deia eta ez anien gura zoi, aia ma, <laughs> poezia liguru bat atera biduz. At atera behar dute, eta mm, tira, kriston poza izan zen, banengo ia pozik egun horretan, baina izan zen hori. Ba, gainera zen, orain, e, gogoratu nahi zen, e, iraianen amaika <laughs> zapatua, Eta hori ba gainera nikeneien e, paia publiko egingo zenik printza aurreko bidez eta segituan iritsi zitzaizkidan pi mezu jendearen handdik, eta hori izan zen nahiko ba, nahiko surrealista.: Leideak asoko esketako ator dago esan duzun horretan, ez da e, gurasoei esan zenniela poesia liburu bat argitaratuko dute edo argitaratuko eh, didate eh, iaia saria bera ipatu baino len sariak badu bere ordain ekonomikoa baina idazle batentzat opari ederri izan daitekena edo emaitza ondorio eder izan daitekena eh, liburuak argia ikuste ezta eh, Durango bezperatan Durango nantzen presente elga, elkar argitaletxearen eh, eremuan dena ametsa den e, irudipena ondo bildua, ondo osatua eta apain-apain. <gülüyor> bai, egia e, esan hori, nik hasi irabatean eneuken nire argitaratzea, baina era konbentzionalean ba, irabazita irabazten den miseriatzoa <gülüyor> liburu bakoitzeko gure e, ekosistema literario txikian eta Ba, asmoa bere zen, e, ori, jendeari elaraztea eginako hori, eta ba, posible bat zen behintzat, e, zerbait eragitea jende horren ganez. E, eta, bueno, suertatu <laughs> zen, bezala suertatu zen, eta egia esan ba, oso da postekoa ez Eta egero, asokan bai, hori justu, aurkeztu benoan, asokaren aurreko astean, eta ba, niba duren garra, Izanik, izan zen, na, magikoa ez, e, postegun hori beti igarotzen ditudanak e, landakora joan etorrian, gainera ondo-ondoan bizi naiz eta ora egon ginen, ba, lanean eztan batean, eta horrez gain, ba, liburu aurkezten eta e, elkarren bertan ere egon nintzen erratxalderen bat, eta, ba, egia esan e, zoragarria izan zen jendea ezagutzea, eta hor atzean mugitzen zena ikustea eta nozki ba nire liburua aurkeztea posandia izan zen jendearekin eh izatea eta ikustea ba hori e, lekutxo bat ez eh hor dena mecha den irudipena berrikusketa lanura eh poema berrien e, sortze prozesua eh orraztu zeintzen azkenean Lotuko zituen, aukerak eta horretatik eh, hartutako poemak lotuko zituen aria. Zer da Leirek irakurleari kontatu naiz ziona eta kontatzen. Leire kontatzen ari dena. Bai, ba nik bizi dut eh, kontzientzia hartze prozesu bat bezala, ez? Kasu honetan da elduarora igarotzean gertatzen dena, baina nikuste ba kontzientzia hartzeak bizi osoan zehar gertatzen direla bakarrik Eh, ba, hain zuzen ere adintarte horretan dela zerbait oso bapatekoa ez eta bapatean zara benetako munduan eta konturatzen zara zer dagoen zure inguruan eta azten zara tratatua izaten pertsona nola baita eldu gizat eta ikusten dituzu aurretik ikusten ezen dituen gauza asko ez eta hortik abiatuta pixka bat iru eh, ardat dauzka lanak Lehenengoa da kontzientzia hartze bat norbere fisikotasunaren ingurukoa ez, nola bat, gorputz batean bizigaren nahita ez, eta horrek baldintzatzen duen ingurukoek tratatzen gaituzten ere, eta baita ere guk e, sentitzen, eta e, gu mugitzen garen era ez, eta e, piska bat tiraka nahi izatea aldatu gure itxura fisikoa. E, nahi izatea izaki izateak dakaz, dakartzan mugei mm, kontra egin, eta pixka bat hor sortzen den talka ez. E, gero bigarren atala atalada mm, nolabait munduari mundura irekitze bat, eta e, hortik bat kritika pixka bat egiten da gehien bat hori galderetatik eta salantza erakustetik esarrita dagoen horren aurrean eta ba hor mugitzen mm, da poetikoa pixka bat eh eta esperantzaren artean, ez? Ba eh eguna e, nola asiko batsuetan indartsuago gaudelako burrokatzeko eta bestu batzuetan ezain beste batzuetan ez hainbeste eta dena ikusten dugu ilun eta eh Ezak gugu zondo nola jokatu edo borrokatzeak merezi ote duen ere. Eta hor nahiko agerikoa da e, ba, pentsa, norbere pentsaerarekin kontsekuente izateak e, dakartzan zailtasunak. Eta hor sortzen den tirabira ez. E, azkenean ba, ez bazaudeados ezarritako bizi modu horrekin e, bizi gartzarak borroka. Konstante batean e, zerbait aldatzeko ez eta hori beti ez da erraza eta gainera irakatsi dizkigute gauza batzuk e, oso oso barneatuuta dauzkagunak eta ez da e, nola nahiko lana mm, sentitzen eta pentsatzen dugun erahau inposatua dena errotik aldatzea. Eta gero hirugarren atalak egiten die begiratu bat harreman Intert pika bat hori e, ba, konturatzea o, bertan ze poizio hartzen dugun inertzia zer posizioa hartu gurako genukeen eta benetan zer piu daukaten gure ingurukoek kugan naiz eta e, guk ba, autosuficiente izan nahi eta abar, ba, benetan hori e, zer garrantzitsuak diren harremanak eta zerrederrak izan daitezkeenez, naiz eta hor, ere gatazkak sortzen diren, ba, harreman batean ez zu bakarrik. inoiz ez, ez ba, zeure buruarekiko harremanean. E, baina hori, ba, izan behar duzu kontutan besteak nahi duena eta horrek baldin zazen du e, zukartualko duzun lekoa. Poema bi batean, lehire, ze, ze toki, ze pixudu poemaitako E bakoitza, hau da, leire oso potente astenda, esan ez adibidez kontra esanez jantzia nabiloinez, oinez, oinez nohalako nago. Kontra esan ez jantzia, e, irakurleak nola irakurri behar du poema liburu atzuk zeuk irakurle, nola nola irakurtzen dezua da poema bakoitza da bat eta bera bere indarrean. Ba, nikuzte, mm Bai, izan beharko lukeela nola bere gaina, ez? edo Izan, ezan nahi oso bat bere horretan, baina gero, mm, ia beti gertatzen dela poemek euren artean badituztena loturak, elkarri erreferentzia egiten diotela, nire lanean behintzat gertatzen da. E, hori ba, badaude poemak agian izenburu buru kideak direnak, ez? Zoterako... E, onirikoak, badaude onirikoak bat bi eta iru e, edo gero eduki aldetik elkarri erraferentzia egiten diotenak. Niri gustatzen zait bohen maliguroak ordenan irakurtzea eta nik uste dela normalean e, ordena hori landua delako, buelta asko <laughs> eman dizkiogulako ordenari eta e, taldetan banatuta badaude baita ere ez eta normalean pixka bat e, dagoelako egitura hori pentsatua, ba, irakurleari e, bidetxo bat erakusteko, hobeto ulertzeko zein den asmoa. Baina liberean, ba, nik uste nola irakurtzen duzun, e, ulertuko duzula desberdin, eta gian atera diezaiokezula beste mami bat bestera batean irakurriz, izan beste ordena batean, edo beste barik, beste gorputz batetik, ez? Eta hain zuzen ere hori dela poesiaren e, interesetako bat, ez? Unibertsaltazun hori eta norberak e, erabatean duen hori beste nolabait iriztea beste pertsonengana gana eta ala ere zerbait e, ezangura izatea. Nola irakurtzen duzun iritsiko da ezberdin e, zeure gana? E, nolako ari da izaten hartu emana irakurlearekin? Nolako? E, izango senituan izaten ari zara topaketak, eh, erresitaldiak, nolako izaten ari da feedback hori? Ba, oso oso ederra egia esan, ni asko nabil gozatzen jendearen iritzia jasota. Egia izan arrigarria da nola ba hori. Eh, norberak era baten bizi duen zerbait eta gian agerikoa izan daitekeena norberarentzako beste gende batek beste era baten jasotzen duen, ez, eta ulertzen duen beste zerbait, eta agian hasieran da nahiko harritzekoa, e, baina gero hori oso haberatgarria e, da, ez, e, ba, ematen dizu benetan e, aukera pentsatzeko hitzak nolako eta izkuntza nolako sujetibak direnez, nolako lotuta dauden e, norbere bizipenetara eta horrek zenbatin dar ardezaken, ez? E, ze agian nik idatzi dudanetik irakurriko balu jende guztiak, ba, agian eslitzatekeain interesgarria izango beste jende horrentzat, ez? Eta gainera bai bat, topaketa batzuk izan ditugu, eta e, nik izan dut aukera egiteko pare bat aurkezpen bertso zaio e, liburu honekin, mire namuriza lagundu eta berak egin zidan proposamena liburua atera behar zenean izan ere nik bidalinion lehenengo zirriborroa aspaldi-aspaldi, ba, lehenengo e, pixkatzukun du nuenean orduan bera ba, bide lagun izan da proiektuarekin ez eta ba, atera behar zenean izan zidan zubagi berkogu zerbait bertzozaio bat edo eta nik noski ba e, bai esko emanion eta bera izan da gehi jartzaia eta oso dibertigarria izan da nola nire poemetatik abiatuta perak e, sortu dituen gai batzuk guztiz e, apartekoek diren hau batzuutan, baina lotura badaukatenak ez eta bereziki liburua nahiko iluna delako ein batean ez nahiko une e, ba, gogorretara heltzen e, delako haut poetikoa eta agian berak hartu ditu eta bihurtu ditu ba gusti abesteko egoerak edo beste azkenean beste gorputz eta egoera batzuetara eraman ditu eta hor beste nahi batzuk hartzen dituzte eta niretzako oso oso gozagarria izan da hori. Poemak ahots eta ohartzun bihurtuak leire, poesia ez dago ez da. Beder, nor kezet ni gainera ba nahiko badabila jendea mugitzen horren baitan, baita jende gaztea ere, eta gainera gabiltzala no, gabiltzala, ez dakit neuro-uroa esartu garkonuken hor, baina e, ba bueno, bai ari direla bide berriak zabaltzen poesiaren baitan ez, eta e, ba hori, beste joko batzuk proposatzen eta hori dela azkenean baina bizitzen bizitza horri jarraipena emateko era All the magic we gave up All the love we had and lost And then Just a supercut In your car, the radio up In your car, the radio up We keep trying to talk about us I'm someone you may be my love I'll be your quiet afternoon crush Be your violent overnight rush Make you crazy over my touch But it's just a supercut of us Supercut of us Oh, it's just a supercut of us Supercarvas So I fall Into continents and cars All the stages and the stars are turn all of it To just a supercar Zari garen zuzen leire? Zari garen Lord, artista eh Celanda Berri Tararen Supercat canta eta in zuzen ere <gülüyor> badago dena metxa den irudipenan poema bat Supercat izenekoa ba ni lorden oso oso oso salea naizelako eta izan naizelako urte luzetan eta asko markatu duelako ba nikuzte mm, nire <gülüyor> ikusteko era ez bere eh, letrak eta E, bere musikak orokorrean nik poetikatik asko daukatela eta ba, nik asko gozatzen ditut eta pixka bat saiatzen naiz edaten bere e, ba, irudiekin egiten dituen jokoekin eta nola itz, e, gutxirekin e, sortzen dituen ba, sentimendu edo esena edo eh sentsazio handiak eta argiak eta uste dut hori oso oso garrantzitsua dela eta eh ba nik egin gorako nukeen poetikatik hm mm, hurbil beraz e, ba uste dut naiz eta berak norkin noiz ezuen jakingo ba e, merezizuela hor eh bat, bere alde auskalo no? Everything right when you call, when you call I forgive with my fight the moment you're playing E poesia ez da goila ja, ez horixe e, bizpairu haste dira ez da e, Iruinean laba gunean elkartazintan lau poeta e, mailingguruan halako esperientziak ederrak dira ezta Bai Ni hor entzule egon nintzen egon ziren hori e, berbetan e, josune egoin itzirugarte eta oian arana eta irati iturritza. Dinamaz, dinamizatzaia eta izan zen egia esan sekulako gozatua entzuteko e, bai super-super gustora egon ginen eta oso gauza interesgarriak atera ziren, ez? E, nina nira joan nintzen, ba, bat ezagutzen ditudan, ez? Eta barba, naiko joan naiz ba, egon behar dudalako eta egon nahi dudalako hor baina enuen espero pero benetan alako gauza interesgarriak eta auzenarketarako tarte oso luzea merezi dutenak ateratzea, ez? Eta atera ziren eta gainera nikuzte sortu zela oso espazio eh eta e, aberazgarria bertan, ez? Etorrizelako benetan zalea den jendea eta e, publikoak ere parte hartu zuelako galdeketan eta e, hildo asko zabaldu zirelako ez eztabaidarako eta ba espero dut e, beste bigarren atal bat ere E, egingo dutela, ze zora izan, zen egia izan, eta bai, bai, bai. Zalantzago e horrek, erakusten du besteak beste poesia ez dagoela, igik inondik inora. Den ametsa den irudipena, ze baratzetan jasoada marrubiori eta norena da, Marrubia estutzen, lastantzen, ari den esku hori? <laughs> ba, aldiro aldatzen dela esango nuke. Eh marrubia lastantzen duen eskua marrubia pentsatzen dut nirea edo nire ni poetiko horrena dela ez e, eta eskua ba batzuetan da nirea gehienetan esango nuke eta beste batzuetan da ba orokorrean munduarena e, sistemarena eta beste batzuetan da pertsona jakin batzuena <laughs> eta hor, ja, ez dut gehiago zehaztuko. Bai, azala, hileazan e, zoragarria da oso oso pozik nago berarekin udanek egin zuen, udanean zak e, elkarreko azalgileak, eta bonik, nahiko e, nion zehaztasun handirik eman e, azala sortzeko orduan eta bera, bera bidali bidalizizkidan proposamen batzuk, eta e, ba, oso oso pozik nago emaitzarekin, eta gainera e, jende asko kesan dit guztazten zaiola beraz, bai horretako modukoa. Gorrotu ditut horrizuriak beldurdi et horrizuriei maite ditut horrizuriak zertan ari daure entxeleire horrizuriarekin? Ba, egia esan, e, jasoen duenetik e, albistea za, e, liburu argitaratuko zela eta saria eta guzti hori, nahiko harreman hona dut horrizuriarekin, aurreko hilabetetan nahiko nintzen mm, prekarioa zen gure harremana, askone bien, zalantzan, jartzen, e, pf, ba, idazteak nire bizitzan daukan papera ez, eta nik e, literaturari eskaintzeko dio dana ez, en, enukan bate, batere argi ba, pf, ea benetan balio dudan honetarako, edo ez, eta eta izan zen bultzadan handia ez, gehien bat horla bizi izan dut nik, eta Orain ordutik ba, anabil, bai prosa anabil mm, piskabat esploratzen, beti, beti danik izan. Idatzi izan dut prosa ere, nahiko era desberdinean e, poesiaren aldean, eta ba, orain hartan horrekin nahiko gogotsu poesiare idazten dut tartekaz, beti idazten dutan zerbait da. Eta beraz ba hori, nahiko motivatuta hori e, bertsoarekin ere... E, ba, pixka bat, banabil, eh, ba pizka bat banabilez, orain beste beste molde batetik ari gara hori lantzen bertso bertsoemandaldi baten bidez. Eta bai, ba hori, beti perbeekin jolasean. Ez dakit lehire beste zerbait erre beharko genieken, zer daukagugu gugan erretzeko? Gapsa asko, eh? <laughs> bai, erre da, e, ba, ez dakienaren tzat, bertso, sortu dugun, bertso emanaldiaren izena, e, sortu dugu, hori, aner euskitze, aizearana, oianarana eta laurok, lankurekin elkarlanean eta lanku, lankuren proposamen batetik abiatuta eta hori hotsaiaren bostean estreinatu genuen eta orain ba astero gabiltza lana orkesten atzo ondarrun aurkeztu genuen eta gaur mutrikun daukagu zita eta eieso ba pozik gaude hori pixka bat e, gure asmoa zen ba, e, gure sistema eraikitzen duten e, dualismoak eta horiek E, albidetzen dituzten boterea remanak erretzea ez, eta hortik egitea kritikatxo bat kritika eta autokritika eta hei esan nahiko bo, gu bagabiltza desente gozatzen taularatzearekin, esango nuke eta e, jasotzen ari garen feedbacka ere oso, oso positibo ari da izaten beraz e, bider edera egiten ari gara horrein Oiana, aizea, anerreta leire, erre proiektuan murgilduak, anerrekin hitz ingo degu jarraian leire, e, zer galdetuko zenioke? E, Arratxaldean mutrikun berarekin topo egin godezunaren larun bat goizonetan, e, zer galdetuko zenioke eta galdetuko dioguk, ia zer erantzuten duen? Mm, galdera ona. Ba, ea berari proiektuan zer kostatu zaion gehien, Eta ez du balio esatea gure tonoetara <risa> bera delako taldean e, musikaz zerro egiten dakien bakarra, eta zer den e, ikasi duen gauzetan garrantzitsuena Bagdettuko diokoan herri? Dena ametsa den irudipena, Leire Bargas, bide zoragarria egiten ari da, bide zoragarri horretan aurrera jarraide zela oinez kontra esan ezbetea, oinez da lako, izango ditu kontraesanak kontra esanak. Leire Bargas, zorionak eta eskerrik asko tarte edoren engatik? Eskerrik asko zurri dati. <gülüyor> Eta orain, atzera begira iruditzen zaitagian, ozeanoaz bestalde soiliik iraun genezakela ozeanoaz bestalde josten gintuen zentzan. Han utzi genituen antziak eskuen artean zioazkigun argia eta txinparta eta oldarra. Gure lurrak zapaltzean errautsa baino etzen gure balitzetan. Aizebola bolada batek, berekin eramateko zain. Dena ametsa den irudipena. Leire Bargas. Elkar argitaletxea. Badute, nire historia Zen bat ondarraletan Kabituko Nire memoria Inoiz konta Tuko badute Eman guztia Zen bate mandudan Kampura Zen bate lan... Arana hoiana-arana leire bargas eta aner euskitze. Atzuo ondarrun ziren, sarrerak agortuta gaur mutrikun. Eskuartean duten proiektua erre, aldarri bat, bertsoz. Ekaitz goguan dezu ezta, leirek anerrentzat utzi duen galdera? Bai, goguan ditut, bi galdera ziren, galdera bakarrean. Ederra abeti anerri kaixo da. Bai, zalantzari gabe, asko du anerrek esateko. Anerre uzkitze, kaixo eta ongi torri itakara beste behin? Ezkerrik asko berriro. Prezalde, leirek zuretzako utzi duen galdera erantzuteko? Erantzuten zaiatzeko bai, erantzuteko esango dizu gero. Hau xe leirek e, iretzat, proposatu digun, galderetako bataner. Zer izan sortze prozesuan, erreren emanaldiaren sortze prozesuan, emanaldietan bertan, gehien kostaza jana, eta ez omendik balio, beraien tonuetara egokitzea izan dela esateak. Hori guan, hala? Bai, hori lehenengo galdera, lehirek proposatutakoa. Hori eh, ez tonuena broman asko esaten dian, baina egi eduk hori eh, gutxieneko, gutxieneko kontua dela. Ez, eh, koetzekiat esaten baina askotan edukiat sentzazioa, eh, eta ez erren bakarrik baizik eta errezkampo ere bai, Kostatzen zaidala eh, ez taldelana, baizik eta taldelanean nire burua aurkitzea edo. Eta nire ideiak zenbateraino sentitzen ditudan zilegi beste aurrean eta ze, zer esatera usartzen da izen, eta zer ez, eta eskotan eh, gauza gorde izana eta gerora eh, damutu gizan dauk gorde izanaz, Eh akasoa ausartzen den ninzelako esatera eta gainera gertatu izan zaida da jandeik hurbilekoen arekin eta e, ere pixka bat hortik ibili nahi zelako sensazioa edukidiaak baina aldi berean kontziente izan da e, zer gertatu ziteken, eta pixka bat nire barneburuuka hori igual azken aldian bibota mantizki bat eta nire barneburuuka hori igual kostatatu zai da gehien E, zenbateraino esan, zenbateraino gorde, zenbateraino aurre egin dire inertzia isiltzaile isil horri eta bono, hortxe. Eta bigarren galderauan, ea zer ikasi duan bereziki? E, ikasi diat, egin dugun dena, ikasi egin diat. Eman dezake gainera gauza jakin da gindoa zela eta Akaso, e, egin ditugun gauzetako batzuk lehendik egiten egiten bagenekizkienak direla, ba bertsoa lan dudu e, mire kasuan musika ere bai, akaso, e, testuan ere pixka bat ibiliak denobintuan, gehiago gutxiago, baina bai e, egiten, ezta, egiten inondik inora ezkenekien eta lehenen goz egindugun hori bai, Erabateko ikasketa prozesua izan dela, ba, antzerkiaren partea, gorputzarena muimenduarena. Baina hortik aratago e, oso desberdine egin zeidak, e, testuak, e, estenak, e, gitarrako e, muimenduak, e, denak prestatzea, handik auskalozen bat denborara, jendearen aurrean aldiro berdinik, egingo nuen e, emanaldi eszeniko baterako bai etzegi, etzegi, nola demain nire buruan desberdin organizatzen nuen hori dena eta eta hori e, dena ikastea ikastea izan du eta erabat zalantzarari gabe aberastea ez bakarrik sortuzako disziplii begira ere baizik eta e, nola sortzen den emanaldi bat nola egiten den, e, sortua ala nola moldatzen den, nola berrikusten den, nola aldatzen den, hobetzen den, eta horretan edurnek asko lagundu ziguk, baina geien lagundu ziguk, e, emanaldi bat egin beharrak berak. Aner, zer galderari erantzunez esatenari zinena, ezta da e, nola topatu gure ahotsaren tokia do nola kokatu gure ahotsa, talde lan batean, ezta da, e, Oiana, Aizea, Leireaner, lauari nola korapiatzen dira? Nola egiten dute bat zuen bideek? Ez egin nola egiten dugun, eh, ah, bueno, bat asira asiran gu laurok eh, lagunak ginen, zer baino len, haizea eh, bueno, eta Oiana aizpak dira, gero nik aiekintopo egin nuen, bat 2000 eta malauan edo izango zen, bertxudalekutan, ta eta handik aurrera bat lagunutiek izan gara eta leire berandusiago bi mila edo e, sormen egonaldietan ezaguuen duen. Eta ginen ba, lagun talalde bat, beste asko bezala batzuetan laurok egingoen nuuen da topo, beste batzuetan beste jende batekin batzuetan latik hiruk, e, besteri gabe ba, batez ere bertsoak elkartutako eta berttsoaren inguruan mugitzen zen lagun talde bat eta proposamena iritsi zitegun alako batean, eta proposamena horrekin zerbait egitea erabaki genuen horregatik, nion hau txarena e, lagunak izan da, eta hain lagun nonak eta hain hurbilekoa justu laurok ezkara besterik gabeko laguna, baizik eta gauza asko konbartitu izan ditugu, eta, eta oso oso harreman gertukoa eta, eta benetakoa daukagu. Eta hala ere, e, zenbaterainokoa den, norberaren beldurrori edo edo beste honarpe danaren behar hori naiz eta besteak e, gertukoak dituzun eta eta pizkat horregatik korapilatu zaidala niri batez ere esaten nuen hori eginaz ikasten omen da otsailaren bostean hasi zen duten ibilia eta ibilian zabiltzate ordutik besteak beste genion bezala atzondarron gaur mutrikun zerrarizarete bizitzen Geltoki bagoitzen? Boa, niretzat hau e, sekulako aventura izaten ari da eta erabat bestelakoa orain arte bizi izan genuen etik eta jendea gainera esaten digu bai, bueno, zuek holzara bituta zaudete, bertsotara bituta zaudete, herri e, zerriko ibilira e, neurri batean ohituta zaudete, baina erabat, erabat, bestelakoa izaten ari da orain noski hasi eram Baina ez gaude, baina, e, bai, beldurra baien eukala, hasieran eran, zer e, zerri zango hote zen, erri baina ez bertxotara, edo ez bertso jaialdi improvisatu gatera, baizik, eta e, emanaldi prestatu, eta itxi batekin joatearen esperientzia hori, eta e, ezote ginen azkar aspertuko, naskatuko, e, jendeari ezote genion e, iritziko ja, aspergarri, eta emanaldi bera egiteari, eta Eta ba hori ea topatuko bateotegin duen aliziente hori eman handdiak egiten jarraitzeko azkenean bertsotako papateko jarduner egituuta gaudenez e, normalean edo zertaragoaz eta aldirogoaz zerbait e, desberdina egitera eta zera desberdin baten bina orduan nahitaezkoa da e, naiz eta publikoa berbera izan, publikoaren erantzuna berbera izan, saioa ezberdinea zeratzea, eta eta ere sensazio ezberdineak edukitzea, orduan, bertsotan bai oso aldakorra dela unea, baina honetan, beldurra geneuken oituta ezkeundenez, e, nola jarraituko genuen egin daiz izaten eman bera hainbeste aldiz. Eta ezote ginen aspertuko, eta e, asko ikasten ari nahiz, egin horre eta oso nahiko hararriarri egin zait asko aldatzen dela e, publikoaren erantzuna eta publikoaren erantzunarekin ere e, norberak nola hartzen duen asko aldatzen dela eta baita ere konturatzen e, ez dela publiko bakarri gu ere ezkaudela berdin eta eta geure egoerak ere baldintzatzen duela e, jasotzen duzun sensazio eduki ditugu E, areto beteak eduki ditugu jende gutxiko aretoak e, jende a, oso bero hotxeago ere bai eta hori dena desberdin pertsibitzen da eta uste dut irakasten bat izan daitekeela beste bertso bapateko bertso jardun hortarako ere ez e, guztia era bat norberaren bertso gaitasunaren esku uzten, ez guztia publikoaren esku uzten, baizik eta Konturatzeko, bueno, neu ere ez nago aldiro berdin, eta zilegi da, eta onardi ezaio nire buruari ere, e, batzuetan okerrago egotea, eta ondorioz gauzak okerrago irtetea. Anernik oraindik ez diat izan, e, erre bertatik bertara ikusita gozatzeko aukerarik, baina hemendik pare bat astera, hor dizian, okerrezpanaiz aprilaren batean izango diat horretarako plazera, Ordiziko transloratzen zikloaren baitan izango zaretelako eta hiezaututa e, bazakiat R palindromoa baino bexente gehiago izango dela bertaratzena izenean eta bertakoa gozatuta etxera itzultzena izenean nola itzuliko nuke Erreta, R eta kiskalita berotuta argituta eh puf Nik uste e, pertsesioak beharko lukeela edo gu guen nahi izan dugula erabat e, norberaren araberakoa. E, saiatu behituk ez egiten e, mundu guztiari eta erabat inori gustatzeko ezer. E, Pentsatu nahi diat batekin behintzat iritsiko izela. Iere aizen da eta ez diat uste e, erabat rt asmorik daukagunik inor baina e, jende klase bat arai gutxiago eta ba hori espero diet izuliko izela gehiago hausnartzeko e, bide bat irekita e, sensazio on batekin ere bai Irribarre batekin baina aldiberean Irribarre hori erdi garrat nikak gustu harraru bat sortzen duen batekin, eta akaso handik bihiruegunera beste hausnarketa bat egiteko moduan jendeazko besantziguk, e, bigarren aldizioen behar duela eta e, bigarren aldian obeto ulertu duela eta ere bai, eta bueno e, ez ziagatzen go, bigarren aldiz joateko beharrean itzuliko aizenik, baina espero diat bintzat zer eusnartua emango diala eta gure partetik bintzat horrekin oso konforme. Seguro, ala izango dela, aner, aldarri bat bertsoz ere badek erre, ze Zeal. aldarrikatu nahi duzue edo aldarrikatzen duzu Iazpizen e, buru bezala aldarri bat bertsoz jarrien nioen, e, gero askotan esan izan diagu, e, izan ziteke dela aldarri bat bertsoa, aldarri bat bertso ez aldarri bat bertsotik, bertsoagatik, edo, edo bertsori gabe ere aldarri bat. E, aldarrikatu nahi duguna ez duk beste munduko e, zer ez saiatu gaitu gintzat ez joaten e, abstraktu tasunera eta beste ideia fantastikoago batzuetara batipat, iruditzen zitzaigulako geuretik ere asko beneukala esateko bageneukala zer esana zer esan hori akaso orain arte ere esanda izan estena izan daitekeela, eta eman baldima zidezaguken geureak e, eman bat sortzeko beste, ezken eukala beste inora joan beharrik. Orduan, aldarrikatu nahi izan duguna bat ipat, izan duk e, geure burua bertso plazan, geuk e, plazan e, publikoan edo privatuan bizi izan ditugunak, e, nola sentitu izan garen, zer oso eta sunzei bizi izan ditugun, Eta horretaz aratako bertxora ekartzen harinauk dena, baina ez tuk e, bertxomunduko jendeak bakarriku lertzeko emanaldi bat, eta ez duk hartxiki bertxoa, bertsoari guruzko emanaldi bat ere, e, neurri berean, bertsotan gertatzen direnak, e, beste hainbat arlotan ere gertatzen direlako, e? baina duk e, aldarrikatu nahi bat, ba bueno, e, geure egoeratik, geure egoera horiek, eta akaso egoera horiek e, batzuetan deserosoak ere izan direla, besteetan e, deserosotu nahi izan dutenak izan direla, eta hor, inguru horretan mugitzen zehiatu gaituk, e, bueltak aibili gaituk, joaten gaitu leku batera, bestera, eta askotan e, bat zirudik gauza batzuk oso parodikoak, oso muturrekoak eta Eta beste leku batzuetakoa direla, baina e, egiegitan, eta hau uh, bende-bendetan esaten dizuet, e, bende-bendetan geure bizipendetatik egindakoa dela dena, eta akaso parodikoa dirudien hori ere, e, dirudiena baino errealagoa dela. Haneer, datozen e, biru astetan gaur mutrikun, eta datu zen biru, astetan zarautz, leitza gasteiz, astigarraga, iritsik edo ordeziko manaldiare goi herri da. Gozatzen ari zarete, e, segi gozatzen, eta topatuko bai duzue inguruan. Egun pasa? Hori Horri, esker leitzakoa inorrentzuten ari baliz galdetu idutena golena gore, lehitzakoa bertan bera geratu zen, eh? Olaztin bat inguru horretan, baina hori, lehitzakoa bertan bera. Gainuntzean, E, eskerrik asko zuei eta eta eztulei eta EA topo egiten dugu nerren ez bada beste nombait. Ba, zuzendua gelditzen da ner eskerrik asko besarkada estu bat eta gozatu gaurko ere. Aio hono polta pasa. Hei, ondoregi. akehurtu ditu haretzak nork dolore bat duta berritzik a gaitzu da berriko berri lore hori gaur zuretzako eskerrik asko beste bat zuretzatueltan itsilunen eskontanola udaberri atari honetan pozienago erriak ez duarkatuko Eunda Maika Akademiak antolatzen den urtero antolatzen duen irakurleen sari horretan zazpia hautatuen artean da ostiralean tuterara noa, larun batean gabirira, bidean jarraitzan du liburuak. Bai hori eta pozik egotekoa ez da, egin kontu 2008 bat garren urtean zenbat liburu argitaratu ziren eta irakurleek ez, beraiek, hori duelako ederra Eunda Maika Akademia sariak, irakurlek beraiek Erabakitzen dutela saria hori eman, eta zazpi guztokoenen artean egotea saria handia da, eta pozik egotekoa, zantzari gabe. Martxoaren hori eta korrika kultura baitan, tuteran izango da herriak ez duarkatuko, tuteran izango da irati irakurleekin, eta inguratzen direnekin, solasen arretxaldeko zazpietan, hizkuntza eskolan. Eta biara munean, izango zera, ez da? Hori da, kulturrastearen baitan, e, larun batez, marchaaren hogeita zeen arratsaldeko bostetan, hor ere solasean gozatzeko gogotsu. Launiaen geureburugua. Haste ondo ondo pasate izan zorion tsu? Beita zuen. Aio! Amerika.